Це були не двері, а отвір, пробитий у стіні. У кімнаті були бочки, уламки меблів, старовинні речі, які сюди занесли та забули. Ребус лежав за кілька футів від нього, намагаючись вирівняти дихання і перезарядити ружо. Ваймс зумів звестися навкарачки і жадібно вдихав повітря. На стіні поблизу горіла свічка. «Тобі кінець!» – пригрозив він. Ребус намагався стати на ноги, міцно всискаючи ружо. «Ти застарий для того, щоб бігати!» Ледь вимовив Ваймс. Ребу зміг стати і поплентався геть. Ваймс на хвилину замислився над цим, і я старий для того, щоб бігати. Додав він і стрибнув. Двоє чоловіків билися в пилюці. Ружо було затиснене прямо між ними. Ваймс лише потім подумав, що поборотися з найманцем не найкраща ідея вони були озброєні до зубів, усе під уніформою, але Ребус боявся відпустити ружо. Він уперто тримав його обома руками, намагаючись здарити Ваймза дулом або прикладом. Парадоксально, але жоден найманець не володів технікою рукопашного бою. Вони зазвичай досить добре вправлялися з різноманітною зброєю, тому не потребували застосування грубої фізичної сили. Джентльмени володіли зброєю. Силою рук користувалися лише нижчі класи. Я тебе затримую. Пихтів Ваймс, тебе заарештовано, тож не ворушися. Але ребус щосили тримав ружо, і Ваймс не наважувався випустити його з рук. Ружо тримали двоє різних чоловіків. Воно почало згинатися. Чоловіки тягнули ружок кожен у свій бік. Ружо вибухнуло. З нього вилетів язик червоного полум'я, ніткий запах фейерверка. Щось вилетіло з ружжа та, прозенькавши по стінах, вдарило по Вайнзовому шолому і рушило у бік стелі. Вайнс подивився на перекошене ребусове обличчя. Потім схилив голову і вирвав ружо з його рук. Наймане закричав і відпустив зброю, хапаючись за ніс. Тримаючи ружо обома руками, Вайнс відкотився подалі від ребуса. Воно ворушилося. Раптом воно заскочило на капітанове плече, а його палець став на спусковий гачок. «Ти мій! Він нам більше не потрібен!» Потрясіння від того, що Рожо могло говорити, було настільки сильним, що вам закричав. Пізніше він клявся, що не натискав на гачок. Гачок сам натиснувся, потягнувши палець за собою. Рожо вдарило його по плечу, і тіні за головою найманця з'явився, обсипавши присутніх уламками штукатурки, Шестидюймовий отвір. Крізь червоний туман Ваймс усвідомлював, як Ребус підбіг до дверей і протиснувся крізь них. Двері грюкнули. «Все, що ти ненавидиш, все, що тобі не подобається, я можу все виправити». Ваймс підійшов до дверей і смикнув за ручком. Двері були замкнені. Не усвідомлюючи хід своїх думок, він навів ружок і знову дозволив спусковому гачку отягнути палець. Більша частина дверей і одвірок перетворилися в обрамований уламками отвір. Ваймс відкинув уламки і пішов туди, куди його вело Ружжо. Він зупинився у проході. Десяток молодих людей з подивом дивилися на нього з напіввідчинених дверей. Всі вони були в чорному. Він був прямо посеред гідній найманців. Найманець-новобранець подивився на Ваймса через пихато на дуті ніздрі. «А ти ще хто такий?» Ружжо миттю поцілилося в хлопчину. Ваймс ледь стиг підняти дуло, якраз у той момент коли зброя вистрілила. Постріл знищив частину стелі. «Я закон, сучі видіти!» – завела він. Вони витріщилися на капітана. «Розстріляй їх усіх! Очисти світ!» «Замовкни!» Ваймс, червоноокий, вкритий пилом монстр з-під землі, що скрапував слизом, поглянув на тремтячого учня. Куди бадівся Ребос? Його голову заполонив густий туман. Рука аж скрипіла, відчайдушна намагаючись не натиснути на гачок. Один юнак нервово тицьнув пальцем у напрямку сходів. Коли Ружо вистрілило, він стояв зовсім поруч, тому зараз був з голови до ніг вкритий штукатуркою. Ружо знову пішло геть, тягнучи Ваймза за собою, повз юних найманців, нагору сходами, на яких віднівся чорний слід. Ще один коридор. Двері відчинилися, але одразу ж зачинилися після того, як Ружо знову вистрілило, цього разу поціливши в канделябр. Коридор вів на широкий майданчик над ще одними, значно дивовижнішими сходами, до яких вели великі дубові двері. Ваймс вистрілив у замок, ногою штовхнув двері, а потім ледве змусив розжоп пригнутися. Над головою промайнула стріла арбалета і попрямувала до більш доступної цілі у кінці коридору. Стріляю в нього! Стріляю в нього!» Ребус стояв біля свого столу, гарячково намагаючись зарядити в арбалет ще одну стрілу. Ваймс намагався приглушити голос у голові. Але чому б не вистрілити? Хто цей чоловік? Він завжди хотів очистити місто, і можна було почати просто зараз. І тоді люди дізналися б, що таке закон – очистити світ. Почався полудень. Потрісканий бронзовий дзвін у гільдії вчителів спочатку почав дзвонити, однак потім вирішив залишити інформацію про полудень собі. Та дзін уже підкопив старий годинний гільдії пекарів, що, як завжди, біг попереду самого часу. Ребус випрямився і почав відступати в укриття до однієї з кам'яних колон. Ти не можеш мене вистрелити, почав він, спостерігаючи за ружом. Я знаю закон, і ти знаєш, ти вартовий. Ти не можеш холоднокровно мене застрелити. Ваміс примружився, спрямувавши погляд вздовж дула. Це було б так просто. Пусковий механізм смикнув його за палець. Залунав третій дзвін. Ти не можеш просто так мене вбити, це закон. Ти вартовий, повторив доктор Ребус. Він облизав сухі губи. Він трохи опустив Ружо. Ребус майже розслабився. «Так, я людина сторожі». Ружо знову піднялося, воно цілилося у докторів лоб. «Але коли дзвони перестануть дзвонити», – тихо сказав Ваймс, – «я більше не буду вартовим». «Стріляю в нього! Стріляю в нього!» Ваймс затис приклад під пахвою, таким чином вивільнивши одну руку. «Ми зробимо це за правилами», – сказав він. «За правилами. Так, треба робити виключно за правилами». Не дивлячись вниз, він смикнув значок із залишків костюма. Навіть через бруд значок все одно заблищав. Лайм завжди його полірував, він підкинув його, наче монету. Міць значка відбила світло. Ребо спостерігав за ним, наче той кіт. Передзвін ще тримав. Більшість веж уже віддзвонили. Тепер дзвін лунав лише з храму дрібних божеств і гільдій найманців. Останній завжди зрозуміло запізнювався. Тепер дзвонив лише дзвін гільдії найманців. Доктор Ребус акуратно й елегантно поклав арбалет на стіл поруч. «Дивись, я його поклав!» «Ага», – сказав Ваймс. «Але я хочу переконатися, що ти його більше не візьмеш». Чорний дзвін гільдій найманців відбив полудень і зупинився. Тиша оглушала їх, немов гуркіт грому. Тихенький металевий звук значка Ваймса, який упав на підлогу, заполинив усю кімнату. Він підняв ружо і обережно дозволив руці зняти з м'язів напругу. Але почався якийсь новий дзвін. Це була весела, коротенька мелодія, ледве чутна, якби не цей басейн гнітючої тиші. «Дзелень, дзелень, дзеленень, дзень, дзень». Годинник набагато точніше, ніж усі ті пісочні водяні та маятникові годинники. «Капітане, опустіть ружо», – сказав Мурква, повільно піднімаючи сходами. В одній руці він тримав меч, в іншій – подарунковий годинник. «Дзень, дзень, дзелень, дзень». Вамс застиг. Покладіть його на підлогу. Ну ж бо, капітане. Я можу зачекати, доки закінчиться ще один дзвін, сказав Ваймс. Дзень-дзелень. Капітане, я не дозволю цього. Це ж буде вбивство. Дзень-дзень. Ти мене зупиниш? Так. Дзеленень. Ваймс трохи повернув голову. Він обиванго. Хіба для тебе це нічого не означає? дзень зелень. дзень Дзень-дзелень. Дзеленень-дзень-дзень. Мурква кивнув. Так. Але особисте це не те саме, що важливе. Ваймс дивився вздовж дула. Обличчя доктора Ребуса, його роззявлений від жаху рот, так влучно розташований прямо на кінці дула. Дзень-дзень-дзень, дзень-дзень. Капітан Ваймзе. Дзень. Капітане, значок номер 177, капітане. Його нічого не повинно забруднити. Дух ружа, що протікав руками Ваймза, зустрів цілу армію чистих твердолобих ваймзиків, що прямували з іншого боку. «Краще покладіть його, капітани! Воно вам не треба!» – сказав Морква, наче звертався до малої дитини. Ваймс подивився на штуку, яку тримав у руках. І він майже не чув криків. «Покласти негайно, вартовий! Це наказ!» Ружо вдарилося у підлогу. Ваймс відсалютував і лише потім зрозумів, що щойно сталося. І він моргнув і глянув на Моркву. «Особисто це не те саме, що важливе, кажеш?» «Слухайте!» – втрутився Ребус. «Мені дуже шкода!» «Шкода тут дівчину. Це була випадковість. Я хотів лише... У Мене є докази. Є...» Рибус майже не помічав вортових. Він витяг шкіряну сумку зі столу і розмахував перед ними. Мене тут. Все це сір. Докази. Едвард був дурним. Він думав, що вся справа у коронах та церемоніях. Та він не мав уявлення, що знайшов. А потім минулої ночі мене ніби...» «Мені це не цікаво». Пробурмотів Ваймс. «Місто потрібен король!» «І не потрібні вбивці, сказав Морква. Але. Однак Ребус уже пірнув на підлогу і схопив ружжу. Щойно Ваймс намагався зібрати свої думки в купу, вже наступної миті вони тікали в далекі куточки його свідомості. Він дивився прямо в пащу ружжа. Паща посміхалася. Ребус притилився до колони, але рожо не ворушилося, не зводячи себе з Ваймза. Все там, сер, сказав він, все записане, все. Родимки, пророства, генеалогія, все навіть ваш меч той самий меч. Справді. – здивувався Морква. – Я можу поглянути. Морква опустив меч і на превеликий жах Ваймза підійшов до письмового столу і витягнув стеки пачку документів. Ребус схвально кивнув, наче похвалив слухняну дитину. Морква прочитав сторінку і перейшов до наступної. – Дійсно цікаво, – сказав він. – Саме так, але зараз ми повинні здихатися цього надокучливого вартового, – сказав Ребус. Ваймз відчув, як бачить металевий заряд, який… Зараз лише ховається в кінці трубки і в будь-яку секунду запуститься прямо в нього. «Шкода», – сказав Ребос, – «що ви не...» Морква став прямо перед рожом. Його рука рухалася миттєвом. Все сталося майже беззвучно. «Молися, щоб твоїм обивцею не виявилася добра людина», – думав Ваймс. Він об'є тебе, не сказавши зайвого слова. Ребос подивився вниз. На його сорочці була пляма крові. Він підняв руку до руків'я меча, що виступав з його грудей, і жалібно подивився в очі Моркві. Але чому? Ви могли стати... І помер. Рожо випало з його рук і вистрелило у підлогу. Настала тиша. Морква схопився за руків'я свого меча і потягнув. Тіло опустилося. Вам сперся на стіл і намагався перевести подих. Чорт, би його сяв! Повільно сказав він. Сер? Він... він назвав тебе Сір, сказав він. Що було в тій? Капітане, ви запізнилися, сказав Морква. Запізнився? Запізнився? Що ти маєш на увазі? Ваймз боровся, намагаючись помирити свій музик із реальністю. Ви повинні були одружитися. Морква подивився на годинник, потім закрив його і передав Ваймзу. Дві хвилини тому. Так, так, але він назвав тебе Сір. Я чув. Здається, вам просто почулося, сказав Морква. І тут у голову Ваймза прийшла божевільна думка. Меч Моркви був довжиною в пару футів. Він наскрізь пробив тіло Ребуса. Але Ребо стояв спиною до... Ваймс подивився на колону. Вона була з граніту. Товста колона. На ній не було ані тріщинки. Лише отвір з одного боку і з іншого. Моркво, почав він. У вас кепський вигляд, сер. Треба привести вас до ладу. Моркво підтягнув до себе шкіряну сумку, яка лежала на столі, і повісив її собі на плече. Моркво. Сер. Я наказую тобі віддати. Ні, сер. Ви не можете мені наказувати. Тому що ви зараз сер без образ. Ви цивільний. Це нове життя. Цивільний? Ваймс потер лобом. Зараз у його мозку зіткнулося все. Ружок, каналізація, морква. Та той факт, що досі він рухався на чистому адреналіні, який незабаром виставить йому свій рахунок і вимагатиме оплати. Він зм'як. Але це й моє життя, моркво. Це моя робота. Гаряча ванна і випивка, сер. Ось що вам зараз потрібно, сказав морква. Скоро все стане краще. Ходімо. Погляд Ваймса зупинився на рибосовому тілі, а потім на ружі. Він хотів його забрати, але вчасно зупинився. Навіть у чаклунів не було нічого подібного. Один спала хіськостура, і їм потрібно було піти і прилягти. Не дарма його ніхто не міг знищити. Ніхто не міг знищити щось настільки ідеальне. Воно зачіпало найтонші струни твого серця. Тримаєш його в руках, і в тебе є сила. Більше сили, ніж дає будь-який арбалет чи спис. Вони просто накопичували силу твоїх м'язів, але ружо давало силу ззовні. Не ти користуєшся ним, це воно користується тобою. І Ребус, певно, був доброю людиною. Він, напевно, досить уважно прислухався до Едварда, але потім взяв ружо, і воно заволоділо доктором. Капітане Ваймзе, здається, вам краще прибрати його звідси, сказав Морква, нахиляючись. Роби, що хочеш, тільки не торкайся його, попередив Ваймз. Чому ні, це лише пристрій, сказав Морква. Він підкопив рожо задуло, якось мить подивився на нього, а потім щосили, ударив ним об стіну. Шматочки металу покотилися по підлозі. «Лише одне таке», – сказав він. «Мій батько казав, що якщо щось існує лише одне, то воно обов'язково особливе. Ходімо». Він відчинив двері. «Він зачинив двері». «Внизу близько сотні найманців», – сказав він. «А скільки стріл у твоєму арбалеті?» – спитав Ваймс. Він не міг відвести погляд від розбитого ружа. Одна. Тоді не важливо, що арбалет так повільно перезаряджається. Хтось щемно постукав у двері. Морква поглянув на Ваймза. Ваймз знизав плечима. Він відчинив двері. Це був Дауні. Він підняв порожню руку. «Ви можете скласти зброю. Запевняю вас, вона не знадобиться. Де доктор Ребус?» Морква показав. «А, – він поглянув на двох ртових. – Ви не заперечуєте, якщо його тіло залишиться тут?» «Ми поховаємо його у склепі Гільдії», – Ваймс показав на тіло. Він убив. «А тепер він і сам мертвий, а я мушу просити вас піти». Дауні відчинив двері. На широких сходах вишукувалися найманці. У жодного з них не було в руках зброї. Але для найманців це ніколи не було проблемою. Внизу лежало тіло ангви. Вартові повільно спустилися вниз. Морква опустився на коліно і обережно підняв тіло. Він кивнув Дауні. «Незабаром ми відправимо когось забрати тіло доктора Ребуса», – сказав він. «Але я думав, що ми домовилися». «Ні. Я повинен переконатися, що він мертвий. Це потрібно робити відкрито, а не в темряві і за зачиненими дверима». «Боюся, ми не можемо виконати вашого прохання», – твердо відповів найманець. «Це не прохання, сер». Десятки найманців спостерігали, як вартові покидали подвір'я гількі. «Чорні ворота зачинилися». І, здається, ніхто не збирався їх відчиняти. «Я з тобою згоден, але, можливо, варто було одягти свої думки у м'якші слова», – сказав Ваймс. «Здається, їм це не сподобалося». Ворота розлетілися на шматки. Шестиметрова залізна стріла пройшла повз Моркво і Ваймза і понівечила велику ділянку стіни в дальньому кінці подвір'я. Пара ударів рознесла решту воріт, і через них зайшов щебінь. Він озирнувся навколо, окинувши найманців несамовитим поглядом червоних очей, і загарчав. Найбільш кмітливі найманці вже прийшли до висновку, що в їхньому арсеналі немає нічого, чим би можна було вбити троля. Вони мали тонкі стілети, але тут потрібні були кувалди. У них були дротики, оздоблені вишуканими отрутами, але проти тролі вони були нікчемними. Ніхто ніколи не думав, що тролі може стати настільки достойними що хтось захоче їх убити за гроші. А тепер Щебінь став надзвичайно достойним. В одній руці у нього була сокира, дуболома, а в іншій – свій потужний арбалет. Деякі з найбільш кмітливих найманців обернулися і побігли геть. Але інші були не такими кмітливими. Від Щебнів відскочило кілька стріл. Коли він обернувся, ті, хто випустили ці стріли, побачили його обличчя та покидали свої луки. Щебінь підняв свого кийка. Виконувач обов'язків – констебля Щеб Слова пролунали у кожному куточку двору. «Виконувач обов'язків констебля щебню! Струнко. Щебень дуже повільно підняв руку. «Дзеньк! А тепер послухай мене, виконувачі обов'язків констебля щебню!» почав Морква. «Якщо десь є рай для вартових, а я сподіваюся, що він є, то виконувач обов'язків констебля доболом зараз там, п'яний як чіп, в одній руці тримає щура, а в іншій кухоль обійми ведмедя і дивиться вгору на нас і говорить... Мій друг, виконувач обов'язків Констебля Щебень, не забуде, що він вартовий. Тільки не Щебень. Він не забуде. Примітка. У тролі в рай розташований внизу. Довгий небезпечний момент. Дзеньк. Дякую, виконувач обов'язків Констебля. Ти будеш супроводжувати пана Ваймза до академії. Морква узирнувся на найманців. Бувайте здорові, панове. Ми можемо повернутися. Троє вартових переступили через уламки воріт. Ваймс мовчав, поки вони не опинилися посеред вулиць, і тоді він повернувся до Моркви. «Чому він назвав тебе? Якщо ви не заперечуєте, я віднесу її до штабу сторожі». Ваймс опустив погляд на тіло Ангви і відчув, як рушив потяг його думок. Про деякі речі було надто важко думати. Для цього вимагалася гарна тиха година, щоб зібрати все це разом. Особисте – це не те саме, що важливе. Ким потрібно бути, щоб дійти до такої думки? І йому раптом стало зрозуміло, що хоча Анг у минулому мав купу злих або просто поганих правителів, він ще ніколи не потрапляв під п'яту доброго правителя. Це може бути найстрашніша перспектива, яку лише можна уявити. «Сер?» – вічливо перепитав Морква. «Ага, так, ми поховаємо її біля храму дрібних божеств, гаразд?» – відповів Ваймс. «Це така традиція сторожі». «Так, сер, рушайте зі щебним». Він усе розуміє, якщо чітко давати накази. Якщо ви не заперечуєте, на весіллі мене не буде. Гадаю, ви мене розумієте». «Так, так, звісно. Морква. Вам сморгнув, щоб прогнати підозри, які вимагали термінового розгляду. Ми не повинні занадто погано думати про Ребуса. Я ненавидів цю сволоту, але хочу бути достатньо справедливим. Я знаю, що Ружо робить з людьми. Ми всі однакові, коли у нас в руках Ружо. Я був таким самим». Ні, капітане, ви його поклали. Ваймс як міг посміхнувся. Тепер я пан Ваймс, сказав він. Морква повернувся до штабу сторожі та поклав тіло ангви на плиту в імпровізованому морзі. Тіло починало заклякати. Рігор Мортіс, як то кажуть, він узяв трохи води та старанно вичистив її хутро. Те, що він зробив далі, здивувало б, скажімо, троля чи гнома чи того, хто не дуже добре був знайомий із реакцією людського розуму на стрес. Він написав рапорт. Він вимив підлогу головної кімнати, якраз була його черга. Він помився. Він змінив сорочку і замотав рану на плечі. Почистив нагрудник. Спочатку ганчіркою з її стали воювати. Потім різними м'якими тканинами, поки не побачив у нагруднику своє відображення. Десь в Делені він почув весільний марш фонделя, який грали на величезному органі під акомпанемент різних звуків сферами великої рогатої худоби. З того, що сержант Колон вважав своїм найціннішим сховищем, він дістав пляшку рому, налив собі трохи осклянку та випив, промовивши лише за пана Ваймза та леді Ремкін, ясним щирим голосом, який би сильно розчулив будь-кого, хто б це почув. У дверях почулося шкрябання. Він впустив господа. Маленький пес заліз на стіл, не промовивши ані слова. Тоді Морк попіднявся до своєї кімнати, сів на і подивився у вікно. День звернув на вечір. Біля шостої години пройшов дощ. У всьому місті запалали ліхтарі. Зійшов місяць. Двері відчинилися. До кімнати тихо увійшла Ангва. Морква обернувся і усміхнувся. «Я не був упевнений», – сказав він. Але подумав, «Їх же, здається, можна вбити лише сріблом. Я міг лише сподіватися».